E, e ca așa copii, apoi mi se duseză buhul despre pozele ține făcuțe. Din avea-i cap să scoți obrazul în lume de și mai ales acum, când mă rog să ridicați-vă câteva fete din sat, iară, noi. Și ce pusără amăscor molis pe mine, la ei? Mai e. Mă, Ioane, drastie-s da, Dar tu, lor. E să ele mie. Ăia, Ăia, Ăia, de făcut? La și o de scoarță și-l lasă în Ca multe altele și mi s-au întâmplat în viață. Nu așa într-un an, doi și deodată, ci în mai mulți să și pe rând ca la moară. Și doar mă șterea într-o părere să nu mai dau peste vreo pacoste, dar parcă n-ai bă mă de le atunci cu chiuita. Și tocmai mai te îndată după asta vine alta la rând. Mă trezăște mama într-o dimineață din som cu vai nevoie zicându-me -mi. Mică, mică, hai, hai scoală, scoală, duglișule. Hai scoală înainte din răsăritul soarelui Dar iar vrei să te pupi cucul armenesc și să te spurși, Ca să nu-ți meargă din toată ziua Hai din mică Lasă-mă, mă, mă, mă mai dorm o leacă mică, hai. Căci așa ne mama cu o pupuză care își făcea cuib de mulțani, într-un tăi foarte bătrân și scorboros, pe coasta lui la Moșandrii Andrii, fratele și cel mai mic. Și nu mai o i vara, pu-pu-pu, pu pu diezi dimineață în toate zilele de voia satul. Și cum mă scol, îndată mă și trimite mama cu dimâncare în țarină la niște lingurari și aveam tocmiți prășători. Tocmai în Valea Sacă, aproape de topoliță. Ei, și pornind eu cu Nu numai și şi aud pupăza cântând. Eu atunci, să nu-mi de drum toată înainte, m-a bat pe ei cu gândul să prind pupăza. Și aveam grozavă și eu de pe dânsa. Nu numai decât pentru pupat, cum zicea mama, și pentru că mă scola în toate zârile cu noaptea în cap din pricina ei. Și cum ajung eu în dreptul A apoi pun de mâncarea joasă în carare pe muntea dealul Mă sui în în tăiul care te adormea de mirosul florii. Bag mâna unde ştia, mă, Și norocul meu găbuiesc pupăza pe și zic plin de mulțumiri Taşi, da, Leliţă, că te-am căptușat eu, îi mai pupa tu şi pe dracu' de acum. Mm, și când aproape să scot pupăza afară, dar nu știu cum se face, că mă spari de creasta aici a rotată de pieni, că eu nu mai văzut să-mi până atunci, și dau iar drumul în scorbură. Și cum stam eu așa și mă chiteam în capul meu, că șerpi cu pieni nu poate să fie, după cum au zis din oameni, că se află prin scorbură câteodată și șerpi, unde nu mă îmbărbățez în sine -am și iar bag mâna să scot pupăza. Și fi. Dar ea, sărmană, să mană, vede că se mistuise de frica mea prin de scorbori undeva, căci n-a mai dat de dânsa nicăieri, parcă să în pământ. Mai, mai a apă, dar lucru șaista, zic eu înșiudat scoțând cășiula din cap și truflind un în gura scorburii. Apoi mă dau jos, caut o lesbide potrivită, mă sui cu dânsa iar întiei, în ei, îmi eu o și în locul ei pun cu gând că e și ea pupăza de undeva până mă întorc și eu din țară. După aceea mă dau iar jos să pornesc repede cu demâncarea la lingurare. E, și oricât o-i fi mers eu vreme trecuse la mijloc doar, cât am umblat ori și niște pe unde și cât am boșbăit și mocoșut prin să prin popoza. Și lor, nici mai rămâne cuvânt. li se îl de foame așteptând. Și apoi vorba și ea. Țăganul, când-i foamii, cântă. Boierul se primblă cu mâinile apoi, iar țăranul nostru, el șade lileaua și bocnește în trânsul. Apoi așa și lingurarii noștri. Cântau acum întrăsit pe ogor, zând în coada sapii, cu ochii păinjeniți, de a uitat. Să vadă, nu li vine mâncarea din cotrova. Când, pe la prăzul cel al mare, numai ea cătă măs și eu, de după un dâmp cu mâncarea slăită. Veneam, nu veneam, auzându-i lălăind așa de cu chef. Atunci au și tăbăr, bala ori pe mine și cât și să mă din de nu era o chirandă mai tânăr între dâșii să-mi țâie parte. mo mă, ogoiți-vă! Dar ce te localism băiatul, mă? Dar, păi, cu tatăl sus aveți ce aveți, dar nu cu dânsul. Aoleu, mă, ce-i face? Lasă-l mă împace, mă! Atunci lingurarii, nemai puiându-și mintea cu mine, s-au pe mâncare, tăcând, molco, Și scăpând eu, scurat, eu trai, cu obraz curat, în trai asta cu blidilii, pornesc frisat, mă batear pe latei, mă suind rânsul, pun ureche la gura scorburii și au ceva zbătându se înăuntru. Atunci eu, les pe îngrijării, bag mâna și, hăp, scot pupuza flăguită de atâta zbușul. Iar ouăle, când am vrut să-l iau, iar au toate numai o liță Ei, după asta vin acasă, leg pupăza de pișior cu o ață, și o de mama vreo două zile în pod prin cele putin hârbuite. Și una, două, la pupăză. De nu știau și ei din casă și tot caut prin pod așa des. Însă a doua zi după asta, iaca și mătușa Măriuca lui Moș Andrei, vine la noi cu o falcă în șeriu. Și cu un pământ și să ia la o cu mama din pricina mea. Mai auzită ai dumneavoastră cum una ca asta? Și cum n Să furi Ion pupă, Care ne trezește din dimineața la lucru de atâția ani? Doamne. Da. Dar și spui cum n Da. Dacă l-aș uși din bătaie când aș afla că el o prins pupă să o chinuiască. E de amobine mi bine mi-ai spus. Las pe mine, că să-l iau eu la depănați. Dar nici nu te mai îndoi despre asta, cum n-a desmarandat. Când-i de zbânțui tu, stau dumitalei, nimica nu scapă. Și mai atâta. Mi-au spus mi și nu l-au văzut că e unul luat-o. Gâtul pu pula mijloc. Eu fiind ascuns în camară, cum au udun ilegați este, iutim să-i împot, umflu pupăza din care era, să cu dânsa pe și la casei. Și mă duc de-a dreptul în târgul vitilor, că și era tocmai luna într-o zi de târg. Și cum ajung în iar mă roc, Însepa mă purta printre oameni de colo până în colo, Cu pupă în mână, Ei, mă rog, doar eram și eu, O leacă de fişori de negustori. Pe mare, I pursica, ia pursica! Ia -o un nu be, si, -o. Ia că te, de soaie, -o Ia pursica! Ia pursica! Ia pursica! Ia pursica! Ia pursica! Ia Ia Ia Ia Ia a -a -a. O găinușă? Aha. Găinușă? Păi, ai luat-o la mână, adică o tivă. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Așa, așa, Crețuie dumneavoastră, faci! E hoidră, negustor bun! Da, da, da, un coas și s-o drăgălăruie, asculă, dacă mor, da? Da, da, da, da! bine să-ți Lasă-ți pe bune, amu! Mai, mai, mai greluți, greluți, greluți, Da, da, ce are ei la chioșorul, mai! pe mâini, mai! Lasă-ți pe mâini, mai! Lasă-ți pe mâini! lasă pe mâini! Lasă-ți pe mâini! Lasă-ți pe mâini! Lasă-ți pe mâini! Lasă-ți pe pe cu lacrimi da, da, no. la no. la no. no de pe obraz, uitindu după pe tânț. Ia atunci, haț, ți isomana masneagului să-mi plătească pastea. Da, și nu e mai mult. Da, și nu e mai Da, nu e mai mult. Da, mai mult. Da, și nu e mai mult. nu ți mai mult. și nu e și nu scap nici cu siunga asta de milion, înțelegi? Nu-ți paie lucru de șagă. E, no. e și mă băgam în ochii masneagului și fășiam un taraboi, unde se strânsase lumea ca la comedie în jurul nostru. Da, iar Maroc nu era? Păi băieți, ce băie, bă, măi, dar știi că ești amanec la viață, a? Și-i, Și știi, a? Înși de timpârșul ăștia, așa mai le poate, a? Nu, cumva ai fost să-mi iei viți ca pe un cuc armenesc? Păi, da, cum te stămi, câte mânec este din alea cumva de o Și Si acum, stii, Scarchin, dacă vrei, ba ajută o Dacă mă crezi, ti zici, am mancuile când zici că faci în mână. Ia stai, ca mâna, amiti, haide, haide, haide, mai. haide, haide, haide, de haide, haide, haide, haide, haide, haide, haide, haide, haide, haide, haide, haide, haide, Asa? Ia sa-l opa sa să sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa nu sa sa noi sa sa sa E, este, este, este, Chiar mai din ori l-am văzut un prin prin știi? cu cotul sub după cumpărat mari, cum cu mine lui. Da, da, da, așa, bine, și trebuie să zicem, ei, pe aici, ori undeva, o introducere la bota de A, pe bine, că știu eu mai. E, este, pentru mine, pentru mine, pentru mine, pentru mine, pentru mine, pentru mine, pentru mine, pentru mine, pentru toate, ca toatele Dar când am auzit eu de tata leu, pe loc mi s-o buiet gura Apoi, încet M-am furișat printre oameni Și unde am crăit-o la fugă Spre humulești, uitându-mă înapoi Să văd, nu mă ajunge moșneagul Că și-mi era acum a scăpat De dânsul drept, să vă spun Vorba și ea, lasă-l, măi L-aș lăsa eu, dar vezi că mă lasă El acum Tocmai așa să și eu Ba, eram încă bucuros că am scăpat numai cu atâta. Bine ar fi să o pot scoate la capăt, măcar așa cum mama și cu mătușa Măriuca. Gândea eu, bătându-mi se inima ca într un de frică și de o seneală. E, și când ajung acasă, aflu că tata și mama erau duși în târg și frații îmi spun cu spaimă că-i poznă cu mătușa lui Moș Andrei. O scolat mai tot satul în picioare din pricina pupăzei din Zic și că i-am luat-o noi! Și pe mama au pus-o în mare supărare cu asta. Știi că și mătușa măriuca e una din cele care scoate mahmurul din om. Nu e o femeie dințeles ca mătușa anghilița lui Moșchiriac S-a mântuit vorba. Și cum o spuneau ei îngrijuți, numai și auzim cântând întâi. Soră mea Catrina, să-și cu cum e iau-o tu? Doamne. Doamne, cum sunt unii din apă, chiar pe a dreptate. Mai așa să rioară. Da, ai dreptate. <laughs> Când ați știu voi cât te o pătenit Sireaca din pricina mea și eu din pricina ei, i-ați plânge de milă. Zahei însă ne lăsa să vorbim și să cam nu se întârg după mama să-i spui buc cu bucurie despre pupăze. Și-a doua zi, marți, Taman în de lăsatul sacului, De postul pietrului. Făcând mama un coptior zdravă de-a Și plăcinti cu poale brâu, Și părpălind niște pui tineri la frigare, Și apoi tăvălindu-i prin unt, Apoi pe la și el mic, Cheamă pe mătușa măriuc lui moș Andrei la noi și îi zice cu dragă inimă, Ei, doamne, cum ne-a dar cum să pot învrășbi oamenii din nimic, toată luându-se după gurile și Dar rele? <laughs> da, ia, poftim, soro! Hai, mai bine să mâncăm ceva din și o dată Dumnezeu, să-și înstim câte un pahar divin în sănătatea gospodarilor noștri. Și <laughs> da. <laughs> apoi, cele rele să se speli, cele bune să se aduni. Vrajba dintre noi să piară și neghina o... din ogoară. <laughs> dacă ai sta să faci voi redim toate Zău, ar trebui de la o vreme să puși câmpii Așa cum nată, dragă Așa, așa Așa văzut ai dumneata Să mai pui altă dată temei pe vorbile oamenilor Păi șepim cu toții a mânca ei, și alții ca alții, dar eu știu că mi-am pus bine gura la cale, să-mi pe toată ziua. Ei, ca așa se poate înșala omul de mulți ori, când nici n gândit, dacă nu știași de ca bine. Însă iară mă întorc și zic, apoi tot pățetul i priceput. E, Vai, bătiță, fost, da. Ei, dar da, bine mai scăldat-o, Nu pupăza. Da. <laughs> <laughs> și nu așteaptă Mă O leagă de treabă cu mine. Am plecat bătiți. Nu, nu, nu, nu. Stai, stai, bă, ei, cu mine, mine, ii, am am adus ii, S-a ascultat și voi și am ii, eu cu ii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, ii, să ii, o ii, ii, ii, ii, ii, ii, de ii, ii, ii, ii, Nividească și se înșeapă a-i să din nou. Păi un teac de somanii croitii, înalt până la grindă, așteaptă cu sutul, nu și în laieță, n-avea ciniță neadecoadă, roata și de, în mijlocul casei și canul să nu era pentru bătătură, și apoi vorba și e. Nu ședea că-ți fă din norocul, nu? Apoi țe-a făcut la sucală, copil de în albii, pe lângă alți care așteptau să le faci de mâncare, păi... Dar pe treabă era acolo, nu? Nu în curcală! Și încă se șerea de grabă, că venea cu fuga iar marocului de foltișeni, care așa este și este, nu? Și mă scoală mama atunci mai dimineața decât alte dăţi și cu toată inima Mică, mică dragul mami, da, hai vezi că tatu tu i a dus la coasă Ca să scutur o văzut și la pe jos, şi eu asemenea nu văd capul de trepi da. Tu mai lasă drumurile și stăi lângă mamuca, uh -huh. pe-i și leagă copilul așa. ca și ei eu ţi luă de la părtişeni o cu tasma eh? Și mai Hai, și mă mă uite, și-o din șele cu Chimeriu, știi, colega, pentru tine, e? Eh? Bine, mamă, bine, Ei, toate ca toate, dar la cusut și sărăduit sumani și mai ales la roată, mă cu fetele cele mari din tors și din asta pricină răutășoasa din să săvucului care, drept să vă spun, nu mi-era urât. mă rog. <laughs> Fășea desi ori în șuda mie să -mi din pumn poreclindu-mă Ion Torcălău, cum îi zicea unui țâgan din vânători. Însă pentru asta tot îmi era dragă și torseam împreună cu dânsa la umbra nucului lor. Câte o movilă de druzi Din mă sărutam mama când îi le arătam sara acasă. Dar când auzeam de copilul, văi, nu știu cum îmi venea, că-și mai pe mine să păcatul să fiu mai mare între frați. Însă, ce era să faci când te roagă mama, nu? Ei, dar în ziua aceea în care mă ruga ea, ia, era un senin pe șeriu și așa de frumos și de cald afară. Văi, că-ți venea să te pe ca găinile. Văzând eu o vreme ca asta, am sparnit-o la baltă cu gândul rău asupra mamii, cât mi era de mamă și de năcăjâtă. Adevăr spun că-și Dumnezeu e deasupra. De la o vreme mama, crezând că-s prin livadă undeva, iese afară și începe a striga de dat duhul din un Ioanii, Ioani! Ioane! Ioane! unde ești? Iactă! Și Ioan Pașe. Văzând că nu dau răspuns de nicăieri, Lasă toate în pământ și să ia după mine la baltă, unde știa că mă duc. Și când colo mă vede tolozit cu pielea goală pe săp, cât mi gliganul. Apoi în picioare, țănând la urechi câte o lesbijoară ferbinte de la soare, coarzind printre ele, și aici săream într-o pișor, aici și în cealaltă, aici plecam capul în dreapta și la stânga spunând cuvintele, Auraș, păcuraș, scoate apa din urechi, că ți ai dat da parale vechi și ți spăla cofele și ți bate dobele. <laughs> Auraș, păcuraș, scoate apa din urechi, că ți ai dat da parale vechi și ți Ei, după vechi. așa, zvârleam pietrele pe rând, în apa ozani și limbi, și cristalină, <laughs> unde mă da de obicei. Apoi una o aruncam pentru Dumnezeu, una pentru dracu, făcând parte la amândoi. Apoi mai zvârleam câteva din cui pe dracu în fundul știoalnii, cu bulbuși la gură, și-apoi huștiu-luc, și-l știoalnă de-a cu fundul să prin pe dracu de un Că și-așa nu era obișnuit să facem în de pe când adam babadam. Apoi după asta mă mai cufundam de trei ori la rând pentru tatăl, fiul și Duhul Sfânt, și încă o dată pentru amin. Mă trăzea mânișetișor pe o coastă la mazina ozanei cât miții moromul și <laughs> mă uitam pe furuș cum să joacă apa cu pșorușurile și ele mândri ale unor fetei și ghileau pânză din susul meu. <laughs> mai frumos lucru? Nici că să mai poate, cred. E pe toate așease le privea beata mamă, uitată cu mâinile sub soară, cum eu am înăgăjât de după un dâm de prund aproape de mine. Dar eu, eu nu-l vidiem că ce căci eram în Ei, în sfârșit, mama, vine tiptil în vârful degetelor pe la spatele mele, când mă uitam la fete. Cum vă spun, îmi e toate hainele frumușări de pimal, mal și mă lasă cu pielea goală în baltă, zicându-mi cu naduș. Elas, ai venit tu acasă, corocarule, dacă te răzbi foamea și apoi atunci vom avea altă vorbă. Ei! și am. O... Și de făcut oameni. fac țuști din baltă și eu la sănătoasă. Și-așa fujem de tare pe prun, să riau pe care le cu cu pișarele, cât mini de sus. Ei, și sar în grădină lui Costate, și merg merg piluș prin papușoi. apoi într-o hudiță, din hudiță în grădina lui Treslea, și iar prin papușoi. și când aproape să ies din grădină, Mă sâmpțesc câinii lui Treznea și la mine să mă rupă. Apoi și mi au făcut. Mă tupilez jos la pământ și îi lasă latri cât îi place. Apoi de la o vreme m-au părăsat sfăduse. În sfârșit, după ce m-au lăsat câinii lui în pași, am în cum v-am spus, am sărit în răspintenele unui drum de acolo în grădină la noi și atunci mi s-a părut că mă aflu în sânul lui Dumnezeu. Și merg eu acum, fără păsare, prin popușoi, până drept o grăzii și mă uit printre gard și văd. Pe cine credeți? Pe mama, cum se dă în vânt o baterie când în când afară. Of, oh, și-mi era mai mare milă de gânsă, dar și de și de meu și-l stocit de apă, încă mi-era milă. Of, și să suferi foamea, încep a și printre gard. Mugăi! Uh -huh. Mamucă, ia că tămăs uh -huh. Mamă, bate-mă, ușide-mă, spânzură-mă Păi și știi cu mine, nu mă dăm ceva de mâncare, că uh -huh. mor de foame Gabinit uh -huh. șadi, coșcojemi, goblizan, să umbli le pe drumuri în anul acesta Și să mă lași tocmai la vremea asta, fără leac de ajutor Uf, doamne, hai Hai de mănâncă, dar să știi că mi te de la inimă. Doar să te porți de acum înainte tari bine să mai fiu și așa am fost pentru tine, dar nu știu zău. Și-o scurtă vorbă, mă rog, văzând că m-am pus rău cu mama, apoi îngeruiesc eu că și am făcut noi mai faci. Apoi umblu tot cu binișorul pe lângă dânsa și nu ies din cuvântul ei, afară nici cu fapta, nici cu vorba. Că-și vorba dulci, mult aduși. Ei, a pe la trebi, pai de minie sârnicuț cât se poate. De ridicam și măturam prin casă ca o fată mare, din avea mama grijă că se ducea undeva. Și într zi o văd că mă sărutușem zece cu blândiețe. Ei, Dumnezeu să te zelească io Nicu dragul mami. Și să zde ei toate darurile sare și ele bogate, dacă te-ai purta, cum văd că te porți de o bucată de vreme în coașă. Și de m-ar fi bătut mama cu toate gardurile, și de m-ar fi zgonit de la casă, ca pe un străin tot, n n-aș fi rămas așa de umilit în fața ei ca atunci când m-au luat cu binișorul. Ei, dragii mei copii, în sfârșit, Și mai atâta vorbă pentru ca toată? Ia, am fost și eu în lumea asta un boț cu ochi. O bucată de să însuflețită din humulești. Care nici frumos până la 20 de ani, a, nici cu până la 30, Și nici bogat până la 40 nu m-am făcut. Hei, dar și sarac așa cananul acest? Cananul trecut. Și că de când sunt? Apoi niciodată n-am fost.